a király esküje kecskeméten. Már erős alkonyodott, amikor a láthatáron felbukkant a városka. A végtelen, onszínű égbolt alatt először csak egy szürke csík aztán fokozatosan láthatóvá vált a sárral tapasztott nádfonattal és oszlopokkal megerősített, korcolt sövényű sánc is, ami védeni volt, hivatott a nyomorúságos viskókat és a település közepét uraló két tornyocskát. Az egyik egy templom tornya volt, a másik őrtorony. A gírbegúrba fehérremeszelt falat körül árkolták ugyan, de ahogy a fegyveres menet élén poroszkáló zsoldosai alaposabban szemügyre vették a védművet, gúnyosan elmosolyodtak. Ezek a falak egyetlen ágyú kőgolóbisától széjjel mállanak. Ez lenne az? A néhány öllel mögöttük érkező hunyadi katonák a városkapu felett lobogó hollós zászlóra mutattak. Ez bizony, nagyságos urunk birtoka! Aztán akad egyáltalán kőház ebben a faluban, ahol ő felsége álomra hajthatja fejét. A hollós címeres lándzsások kapitánya rossz hallón végigmérte a királyi zsoldosokat. Nem falu. Város ez. Kecskemét a neve. És László úr már gondoskodott róla, hogy őfelsége a lehető legkényelmesebb szállást kapja oda benn. A főbíró látja vendégül az egész kíséretet ma este. Őfelsége 5. László király katonái fázósan összehúzták magukon köpenyeiket. Cudar Zord tél volt, csontig hatoló szél süvöltött a puszta felett. A menet egész álló nap úton volt Buda felé, az alföld kiétlenségságán, szűz, hómezőkön, lucskos országutakon vergődtek keresztül, s alkonyatra átfagytak rendesen. Igen, vágyták már, hogy kívülről tűz, belülről bor melegesse őket. Közelebb poroszkáltak a városhoz, s nem messze egy jelentéktelennek tűnő kaputól bevárták a királyi menetet. Őfelségét utazó batár hozta a felázott hófoltos úton. A királyi címert felverődött sármocskolta. A lovak prüszköltek kimerültségükben. A Habsburg zsoldosoktól jelentős távolságot tartva ügettek a hunyadi fiúk katonái. Ezek is azok is gyanakvó pillantásokat vetettek egymásra, csapdát szimatolva minduntalan. Amikor a falakon belül megkondultak a templom harangjai, a kaput, mint egy jeladásra, szélesre tárták. A királyi menet megtorpant. Őfelsége testőrző tisztjei aggodalmas képpel a batár mellé, minden eshetőségre készen. Ahogy leereszkedtek nyergükből, páncéljaik és fegyvereik zörgése elnyomta néhány pillanatra a harang zúgását. – Lóról! Tiszteleg! Ideges kiáltások harsantak az alkonyi levegőben, Magyar, német, cseh parancsszavak repkedtek. A fáradt hátasok nyihogtak, s ahogy rúkkapáltak, az oldaluk csak úgy gőzölgött a hidegben. Hol vagyunk? jelent meg a batár ajtajában egy álmos képű, vékonyka legény. Sápkóros volt, beesett arcú, mégis tetőtől talpig vasba öltöztették, mint valami hadvezért. Kecskeméten, királyi felség! A fiú bólintott, gyanakodva körbepillantott a batár ajtajából. Uram Isten, micsoda Sivárvidék! Őfelsége, Habsburg, László, Magyarország, Csehország, Dalmácia és Horvátország királya képtelen volt megszokni a végtelen magyar alföld kietlenségét. Mindenütt sár, hó és üres pusztaság. Méltósztas belépni a kapun, uram! Rezzenéstelen arccal lelépett a batár lépcsőjéről bele a hókásás sárba. A lemenő nap fényében ideges arcokat látott maga körül a saját katonáit és a hunyadi fiúk fegyvereseit. A fehérremeszelt sárfa előtt már gyülekeztek a helybéliek. A fogadóbizottságot Cserszett képű inas férfi vezette. Kecskemét főbírálja. Mögötte a város előkelői, nyakukat nyújtogató parasztok, néhány vacogó ministrás, a pegyhűt képű plébános legszebb miseruhájában. A városkapuban lángás őrök tartották vissza a kíváncsian odasereglő kecskemétieket, azok nem láttak még soha királyt, ráadásul nem látták még soha a város újföldes urait sem. Hunyadi László és Hunyadi Mátyás mosolyogva vergődtek keresztül katonáig gyűrűjén. László 25 esztendős dalia volt, talpik harci Mátyás 13 esztendős fiúcska. Okos, fürkész tekintetű, mindenre figyelő. Felség, engedjed meg, hogy megvendégeljünk szerény birtokunkon. Az ifjú király gyanakodva pillantott körbe. Biztonságos ez a hely? Személyesen garantálom testi épségedet, uram, hajolt meg Hunyadi László az uralkodó előtt. A város főbírája már előkészítette az esti lakomát. Szállásod a megerősített királyi vámtorony emeletén lesz. Saját katonáid és az én embereim védik a falakat. De itten nem kell semmitől tartanod, békés városka ez. Ötödik László kelletlenül a két hunyadi fiúra pillantott. Hányszor, de hányszor elmondta a nagybátyja Cillei Ulrik, míg élt szegény, hogy óvakodjon ezektől, hisz veszett kutya valamennyi hunyadi. Az életére törnek, a koronáját akarják megkaparintani. De szegény úrri gróf már halott, éppen ez az alázatosságot színlelő hunyadi fiú ölte meg, puszta kezével valami ostoba vita hevében. S most megint az ő kényüknek, kedvüknek kiszolgáltatva kell egy újabb éjszakát eltöltenie, ebben a sármocskos városban, a pusztak ellős közepén. A király mosolyt erőltetett az arcára. Köszönöm, kedves Hunyadi, vezess hát minket. Körülötte személyes testőrsége, és Lichtenstein zsoldos kapitány német vértesei tömörültek, hogy illetéktelen semmiképp ne férkőzhessen az ifjú király közelébe. Ötödik László kelletlenül lépett néhányat a saras hóban. Sárga szattyáncsizmája azonnal bemocskolódott. Ahogy felpillantott, mintha azt kérelete volna tekintete, hogy szőnyeget terítsenek elébe a város kapuig. De persze ezek a barbár magyarok nem ajánlottak fel számára ilyesmit. Ebben a pillanatban, oldalt, ahol a hunyadiak zordképű páncélos vitézei álltak sorfalat, valami szóváltást támadt. A király öszrezzent! Mi történt? Lichtenstein kapitány idegesen csúsztatta páncélkesztyűs kezét kardja markolatára, de nem volt szükség rá, hogy elővonja a fényes csiszolt pengét. A magyarok folytott hangon vitatkoztak a városkapu közvetlen közelében. A két hunyadi fiú és a nagybátyuk Szilágyi Mihály álltak a város főbírája mellett. A fiúk türelmetlenül toporogtak. Szilágyi szemmel láthatóan elállta az útjukat, a szokás szerint veres volt az indulattól. – Kérdezd meg, mi a baj? – intette kapitányát feszülten a király. – Fázom és éhes vagyok, aludni akarok mi Már is, felség. Liechtenstein kisvártatva visszatért nyomában a két hunyadi fiúval. László úrfia fejét csóválta. – Bocsásd meg, gyanakvásunkat, felség, a nagybátyám szeretné, hogy tégy ismét ígéretet nekünk. – Miféle ígéretet? – Hisz tudod – magyarázta hunyadi László – hogy nem állsz bosszút rajtam és testvéröcsémen cillei gróf haláláért. A király az előttük magasodó város kapura pillantott. Ugye csak tréfász velem, Hunyadi, hiszen már kétszer esküdtettem a megváltó Krisztus nevére, hogy testvéremként szeretlek mindkettőtöket, és soha meg nem fordul fejemben a bosszú gondolata. A nagybátyám túlzottan óvatos, tárta szét a karját László. Kérlek, nézd el néki, uram, az ostrom feszültsége megtépázta idegei nyugalmát. Az én nagybátyám is óvatos volt, de a jelek szerint nem elég óvatos, vetette oda türelmetlenül a király, bár rögvest meg is bánta árulkodó indulatát. Cillei emlegetése csak szítja az idegességet mindkét oldalon. Fáradt vagyok, Hunyadi, éhes vagyok és fázom, kérlek, vezess be minket a városba. Mit mondtál, mi is a neve? Kecskemét, királyi felség. Furcsa név. Kérünk téged, Uram, harmadjára tégy eskütnékünk. Itt és most. A városkapuban mielőtt belépünk a városba. Itt esküdj. Ha tiszta a lelked, ha nincsenek ártó szándékaid, hát esküdj, hogy nem esik bajunk, ha kísérünk tovább egész Budáig. Ötödik László szemesarkából a testőrség kapitányára sandított. Liechtenstein csak egy intésére várt, hogy kivonja kardját. No de mi lenne akkor, ha egymásnak esnének megint a király katonái és a hunyadiak vitézei? Ezekből a gyanakvó tekintetű kecskemétiekből sem sok jót nézett ki. Cserzetképű szítja fajta ez mind. Hunyadi féle pogányok. Csak óvatosan. Bizony, csak óvatosan. Felesleges mindenes küdözés, László testvérem, nyájaskodott az ifjú király. A nagybátyád már Nándorfehérvárot megesketett, hogy nem pislákol szívemben a bosszúnak parazsa. Én is szerettem a nagybátyámat, tudod jól. Ő volt egyetlen támaszom. Mégsem kívánom a megtorlást. Elég volt a torzalkodásból. Békét akarok és egyetértést. Ami történt, megtörtént. Felség, én mégis... Asszonyanyát kérésére megesküdtem másodjára is, Temesvár falai között a várkápolnában. Testvéremül fogadtalak téged, László, s öcsédet, Mátyást. Mit akartok még? Nem hisztek tán királyi szavamban? Mielőtt a válassal tétovázó hunyadi fiú megakadályozhatta volna, szilágyi Mihály tülekedett előre a testőrző tisztek között. Vad, marcona ember volt, dütölveres képű, villogó tekintetű. Esküdj csak, király, esküdjél! döntöttük vérünket Nándor alba falain! János úrunk halott! Ha békességet akarsz, esküdj most harmadszorra is! Ötödik László kelletlenül katonáira pillantott. Éppen elegen voltak. Bizonyosan legyűrték volna a hunyadi zsoldosokat, ha kenyértörésre kerül a sor. Hanem ez a sok bizalmatlan tekintetű, szájtáti magyar. Ezek mód felett zavarták. Miféle népek ezek egyáltalán? Hogy élhet ember itt a pusztaság közepén? De hiszen csak egy eskü, lépett közelebb az hunyadi fiú, és barátságosan az uralkodóra mosolygott. Ha kétszer igaz szívvel esküdtél, felség, harmadszor is tiszta szívvel teheted. A király tekintete összeszűkült. No, ez a mátyás veszedelmes egy kurafi. Véznább, kisebb, mint a bátyja, de eszesebb és élénkebb Lászlónál. Ezzel még meggyűlhet a baja későbben. Lichtenstein, testőrző kapitány a vállat font, mintha csak azt mondta volna ezzel, ha ezeknek csak ugyan elég most egy eskü, A kapun belül melegétel és fedél vár ránk. Miért ne esküdjél hát? Ötödik László nagy levegőt vett. Hozzátok az oltári szentséget. Ki tudja hogyan, a kecskemétiek már fel voltak készülve az esküvésre. A kapuból a templom plébánosa közeledett minisztráns fiúk karéjában. Kezében ünnepélyesen hozta az oltári keresztet és a Bibliát. A király felsóhajtott. Nem szívesen engedett. Most ugyanis már szabad akaratából kell esküdnie. Nándor alba falai közt mentségéül szolgálhatott a sok harc edzett magyar közelsége. Kivont karddal kényszerítették esküre. Temesvár úgy hunyadi birtok volt, oda voltak éppen fogolyként cipelték magukkal a zord, szilágyi és hunyadi katonák. De immár saját testőrei kísérték, hála a megmentésére érkező új laki csapatainak, nem volt kényre kedve kiszolgáltatva ennek a pogány hordának. Nem-e? Hát nem hunyadi birtok ez a saras, pocsolyás városka is? Ez a kecskemét? hisz ez is a hollófiak fészke, ezek is megöltek jó néhányot a Nándorfehérvár falai alól szélnek eresztett birodalmi zsoldosok közül. Tudja ő jól, ha itt és most nem esküszik, ki tudja, miféle veszedelmek várnak rá ezen a hideg téli éjszakán. Lehet, tám meg se éri a reggelt. A király görcsösen elmosolyodott. Terítsetek valamit elém, mégse térdepelhetek a sárba hóba. Hunyadi László intésére már is szőnyeget hoztak elő a kapu mögül. Kopott, szebb napokat látott szőnyeget. Ötödik László fintorogva ingatta fejét. Erre térdepeljek? A kis Hunyadi fiú, Mátyás eszmét legelébb. Azon nem újjék semmi. A kecskeméti főbíró fülébe súgott valamit. Annak felderült egyből a képes, intésére kisvártatva Markos legények már hozták is kifelé a templomból a térdeplő deszkákat. Arra terítették a rojtos szőnyeget, melyettám még az Árpádok idején hozta messzi, mesés keletről valamely kecskeméti kalmár. Jó lesz már így királyi felség. 5. László kényszeredetten bólogatott. Jó lesz, jó lesz. Testőrző katonái sorfalat álltak a hunyadi zsoldosok elé, aztán maguk is illendően térdet hajtottak. Alkonyodott, a téli este fagyos széllel izente, hogy mentem megérkezik. A nyitott városkapunát fény fényár öntötte el az előteret. A házaikból elősereglett kecskemétiek fákjákat gyújtottak sorra. Sokan voltak már a nyakukat nyújtogatták, hát ha megpillantják a térdeplő királyt. A plébánost maga Szilágyi úr lögdöste közelebb. Ő legyen az egyházi személy, ki a király szavát veszi. Szegény hebegve, habogva hajbókolt, azt se tudta, hová legyen megilletődöttségében. Esküdj, király! morogta bosszúsan Szilágyi. És a király esküdött. Letérdepelt a szőnyeggel borított deszkákra, vértezete tompán csörgött a mozdulatra. Tekintetét ünnepélyesen körbehordozta a jelen hogy lássa, ki miként reagál-e pillanatban. Lichtenstein kapitány bíztatóan biccentett felé, emberei imára készen sorakoztak féltérden mellette. A kecskeméti plébános szuszogva tértre rogyott, Egyenest bele a sárba. In nomine patris et Filiet spiritus sancti. Hanem ekkor különös dolog történt. Úgy illett volna, hogy a jelenlevők közül azok is féltérdre ereszkedjenek, kiknek az esküszövegét mondja a nagyúr. De a két hunyadi fiú bizony talpon maradt. Mátyás úrfi csípőretet kézzel nézelődött, arcán valami különös, átható mosolyjal, mintha tudta volna pontosan szíjáték az egész. Únyadi László dacosan, szinte dőfösen állott a király mellett, egyik lábát az imádkozó szőnyek szélére helyezvén. Mozdulatában volt valami kihívó, valami fenyegető. A király nem törődött ezzel, felvetette fejét. – Kezdjük hát! – a plébános a sárban-hóban dideregve felemelte a szent evangéliumot. Az ifjú király azonban úgy tett, mintha nem vette volna észre. Balját kardja markolatára csúsztatta. Nándor fehér várott a Bibliára tette a kezét, Temes a szívére. Lássa csak most a sok szitja magyar, hogy ujjai fegyvere markolatát érik mostan. A mindenható Isten nevében, én László, az ötödik enévben, a magyar trónon, esküszöm, a hunyadi fiúk egymásra pillantottak. Isten engem úgy segéljen, boldogasszony nékem irgalmat úgy nyerjen, Istennek mind szentjei érettem úgy támadjanak, a kapuban tolongó kecskemétiek lélegzett vissza folytva figyeltek. A lemenő nap utolsó sugarai, mintha glóriába vonták volna a térdeplő király alakját. Vézna zavaros tekintetű fiú volt, hiába viselt páncélt, törékeny volt és elesett. Ahogy esküdött, arca színpadias hévtől pirult. A megváltó Krisztus vérére esküszöm! hogy szeretett nagybátyám, Cillei úrrik Róf megölése miatt bosszút, gyilkosain nem állok. Haragot, ellenségeskedést szívemből kivetek, országnak békességet, egyetértést kívánok. Alatvalóimtól békességet, egyetértést követelek. Unyadi László az öccsére nézett. Mátyás úrfi tekintetében különös fény ragyogott, tán haldokló atyuk szavai ötlöttek eszébe. János úr halálán utolsó erejével eskedte őket Zimonyban. Vigyázzanak egymásra, igaz testvérként védelmezzék, támogassák egymást, s míg élnek, a nemzet hű szolgálatának szentejék életüket. Olytassad felség, nógatta a király Szilágyi, mert ötödik László mintha elnémult volna. Megerősítvén Nándor Alba és Temesvár falai közt tett eskümet, hadarta az ifjú tovább, Néhai kormányzó úrunk Hunyadi János, a beszterceigró fiait Lászlót és Mátyás testvéremül fogadom. A király eskürelmelt jobbja megremegett a levegőben. Fagyos szél sűvített kecskemét felett. Őket mindig testvéri szeretetben, egyetértésben oltalmazom és védelmezem. Isten engem úgy segéljen. nomine in Patris et Fili et Spiritus Sancti. Amen. Vágta rá gyorsan a kecskeméti plébános. Hunyandi László átölelte Mátyás vállát, úgy hajtott fejet az uralkodó felé. Köszönöm, uram. Leköteleztél minket. Ötödik László hirtelen mozdulattal felpattant, ám e belegabajodott a mögötte álló zászló tartó kezében szorongatott királyi lobogóba. Bosszúsan söpörte le válláról és nyitott rostéjú isakjáról a sejmet. Mostan már mehetünk? Mentem, meg vagyok idekin. Markos helybéli legények sebesen szedték is fel a szőnyeget és a deszkás pódiumot. Kecskemét szeretettel várja felségedet, invitálta László úr a királyt a kapu felé. Arcán szomorú mosoly derengett. A vacsora készen áll, a bort már kitöltötték a kupákba. Elébte iszol a borból, gondolta bosszusan az ifjú király. Csak ezt az éjszakát élje túl, csak most meg nem érgezzék, merényt ellene elne kövessenek. Csak egyszer érjenek Budára biztos meredékbe, ahol cílei és garai csapatok ezreinek körében már nem fenyegetheti semmi veszély. A királyi lobogókat meghajtották. Őfelsége, Habsburg László, Magyarország, Csehország, Dalmácia és Horvátország királya testőrző tisztjei, valamint a város két ifjú földesura Hunyadi László és Hunyadi Mátyás kíséretében öles léptekkel belépett a pálkai kapun. Odabenn a süveges darabontok úgy szorították vissza a szájtátiakat, hogy közben maguk is hátra-hátra pislogtak, hogy egy pillantást vessenek ő felségére és kíséretére. A király mosolyogni próbált, integetett, és a tömeg visszaintegetett. De nem neki. Ahogy haladtak a Gírbegurba utcáskákon, egyenest a főtéren magasodó templom felé őfelsége fülét megütötte a kecskemétiek lelkes kiáltása. Vivát! Vivát Hunyadi! Az ifjú mátyás széles figyorral László méltóság teljesen intett vissza népének. Amikor a főtérre értek, őfelsége felsége észrevette, hogy a vámtorony legalsó lőrésébe fekete zászlót tűztek. Milyen megható figyelmesség, jegyezte meg a mellette ballagó főbírónak. Nagybátyám halála mélyen megrendített, jólesik, hogy vélemgyászoltok ti is. A kecskeméti főbíró a fejét fakargatta zavarában. Ez a fekete zászló néhai kormányzó úrunk Hunyadi János halála óta lobogod a királyi felség. Minden magyar város, minden falu, minden igaz magyar ember őt gyászolja azóta. Ötödik László nagyot nyelt. Cillei Urri Gróf is Magyarország kormányzója volt. Nem, ingatta fejét meglepő határozottsággal a főbíró. Kormányzó úrunk nem ő volt nékünk, csak Hunyadi úr, egyedülő. Már megbocsás, királyi felség. László és Mátyás udvarias mosolyjal tessékelték be az ifjú uralkodót a főbíróházába, ahol már megterítettek az estilakomához. Ebben a pillanatban megkondultak a kecskeméti öreg templom harangjai. Részlet Bámór, Matthias Rex című sorozatának készülő első kötetéből. Hunyadi Jánosnak vagyok én gyermeke, velem így tennetek, nem rettent bennetek e félisten neve? De volnék akárki, én ártatlan vagyok, s a király végtére esküvel ígérte, hogy bántani nem fog. Petőfi Sándor, a király esküje, részlet Az idézett részletben megelevenedő események körülményeiről és közvetlen folytatásáról nem sokat tudunk, mint ahogy az 1456-os esztendő kecskemétjének épületeiről, város falairól sem bírunk aprólékos ismerettel. Annyi bizonyosnak tűnik, hogy a király, valamint a kíséretében utazó Hunyadi László és Mátyás ezt a decemberi éjszakát kecskemét falai között töltötték. A város földes urai megvendégelték az ifjú uralkodót, s igyekeztek mindenben a kedvére járni. Biztonságáról is ők gondoskodtak. Másnap vagy harmadnap folytatták útjukat Budára. Hogy a két Hunyadi fiú hitte a háromszor kimondott eskünek s ennek megfelelő bizakodással követtéke ötödik Lászlót a királyi székhelyre, csak sejthető. Minden esetre a történtekről jóval később beszámoló Szerémi György úgy vélte, Hunyadi László hitelt adott uralkodója szavának. Hirtelen haragú nagybátyja Szilágyi Mihály nem. Ő vélhetőleg Kecskemétről visszafordult Nándor Fehérvár felé, hogy személyesen irányítsa az ostrom során megrongálódott vár további helyreállítási munkálatait. A köszöntési ceremónia végén, szerémi György Magyarország romlásának okairól írt könyve szerint, Kecskemét mezővárosban 5. László harmadszor hozatta ki a templomból az oltári szentséget, s ismét megesküdött, hogy nem bosszulja meg nagybátyja halálát. László hit neki, Szilágyi nem, mert nagyon okos ember volt. A király és kíséretének kecskeméti időzéséről más források is beszámolnak. Az őfelségét Szegedóta elkísérő pozsonyi városi követek, Gmaitl István és Forster Farkas őfelségét kecskeméten vígan és egészségesen hagyták el, s előre siettek a főváros felé. Gróf Teleki József a Hunyadiak kora Magyarországon, második kötet, 486. oldal. Mint tudjuk, a király megszegte szavát, s a következő esztendő márciusában Budán elfogadta, majd március 16-án kivégeztette Hunyadi Lászlót, az ifjú Mátyást pedig túzként magával vitte Prágába. Pontosan egy esztendővel a Temesváron megtett második, hamisnak bizonyult esküje után, 1457. november 23-án Prágában meghalt a mondák szerint megmérgezték. A király a Szent Vítus Székesegyház királyi kriptájában örök nyugalomra helyezett csontleleteinek tudományos vizsgálata után a szakértők ezzel szemben megállapították, hogy ötödik Lászlóval ifjúkori leukémia végzett. Dr. Göbös Péter, meghalt a cselszövő, Erkel Hunyadi László operájának oszteológiai vonatkozásai. In, osteológiai közlemények. 2015 per 1 2, 16. oldal Halálával megnyílt az út a kisebb hunyadi fiú Mátyás magyar királyá választása előtt. A magyar történelem egyik legdiadalmasabb uralkodói korszaka így vette kezdetét.